Хіба не рефлексами користувалася замість здорового глузду? Це ж хіть вела її шляхами-дорогами в той час, коли нормальних людей кличуть уперед благородні поривання. Гірше було із людино-істотами у чоловічій подобі. До таких у першу чергу належали пияки, які підстерігали Ему Павлівну скрізь, Біля гастроному, на вулицях. І, що найгірше, навпроти через дорогу, де жило втілення цього узагальненого образу. Одного разу її разом із Миколою Петровичем запросили до ресторану. Але і там знайшлася істота, яка ущипнула її біля гардероба. «Ах, яка курочка!» гигикнула істота і неприємно дихнула на Ему Павліну. Курочка ухопила своє пальто і хотіла дременути на вулицю, та послизнулася на паркеті і упала прямо посеред фоє. Коли ввечері Микола Петрович натирав її пошкоджене коліно спиртом, вона вирішила, що більше нікуди не ходитиме. «Краще сидіти вдома» аніж стати жертвою чергової, знавіснілої істоти. А от нинішній візитер, що приїхав разом із Максом, до цієї категорії точно не належав. Ні, це не істота. Це людина, крутнулася в її голові заспокійлива думка. Та знову ж таки, довго розмірковувати Емі Павлівні не довелося. Події цього дня змінювали одна одну миттєво, неначе кадри у пригодницькому кінофільмі. Обидва чоловіки із брутальною лайкою на устах несподівано вискочили із хати і кинулися на подвір'я. Ще за мить вони з'явилися, щоб знову вскочити до хати. Чути було грюки дверей та нервову суперечку. А тоді обоє знову вибігли і устромили свої чіпкі погляди прямо в постать Еми Павлівни. Макс, на щоках якого світилися нездорові рум'янці, посунув прямо до неї. Ема Павлівна позадкувала. Хотіла вже відкрити двері і заховатися до своєї рятівної оселі. Але чомусь побоялася обернутися до сусіда спиною. Утім, чолов'яга наближався, тому вона таки крутнулася на місці і притьмом здолала кілька сходинок, що вели до дверей. Аж тут пролунав голос незнайомця. «Стояти!» Голос не віщував добра. Тому Емма Павлівна уклякла на місці. Кремезний незнайомець, котрий справив був на неї таке гарне враження, Перейшов на їхній бік вулиці, відсторонив Максима й піднявся сходинками до його переляканої сусідки. За мить перед очима Еми Павлівни з'явилося посвідчення, суть якого вразила її в саме серце. Мене звати Микола Трохимович, промовив незнайомець. Чи не були б ви ласкаві дати відповідь на одне наше запитання? Ему Павлівну несподівано покинув страх. Ні, це не істота, це людина. І вона виструнчилася. Так, так, будь ласка, ставте, чи не знаєте ви, куди б могла подітися теща Максима Анатолійовича? Яка теща? не зрозуміла суті запитання Максова сусідка. «Клавдія Огром'як! Ви знайомі з товаришкою Огром'як?» «А як же? Давно знайома з цією т -т товаришкою?» «От і добре», – спокійно зауважив Микола Трохимович. «А скажіть, куди б вона могла подітися?» «Як то?» – самими губами вимовила Емма Павлівна і витріщилася на оперативника. «Ви що?» «Смієтеся з мене?» «Куди поділася Клавка?» – гаркнув із-за спини Миколи Трохимовича розлючений Макс. «Старої нема в хаті, розумієш ти?» «Останній раз питаю, кажи, бо...» «Товаришу полковник!» – не дала йому докінчити Ема Павлівна. «Товаришу полковник, захистіть мене від цього!» «Я не полковник!» – посміхнувся Микола Трохимович. Цей громадянин небезпечний для громадськості. Не вгавала жіночка, голос якої зірвався до істеричного вереску. Його треба ізолювати. Ізолюємо. Обов'язково ізолюємо, цілком серйозно, пообіцяв оперативник. Ах ти ж корова, та я тобі злобливо засичав Макс і спробував піднятися на ганок. Та Микола Трохимович ураз брутально зіштовхнув його вниз. «Ану, замкни свою ляду! Щезни! Швидко!» Двічі повторювати не довелося. За кілька секунд Макс опинився біля жигулів,